Eu sou Evetron Light, detona e manda ver. Agora é Evetron Light, vem comigo e faz o ver. Vetron Light, a mais nova sensação do Pará. Muito feliz de verdade, poderia estar hoje em Baião, mas estou aqui junto com vocês, junto com essa carreta Vetron Light que a gente lançamos aqui no Benguim, viu? Olha só, dia 10 de fevereiro, já estamos aí no Carapajó, próximo cametar. 12h13 lá em Curuçá com a carreta MetroLite, vai ser sucesso. E amanhã, domingo, aliás, hoje, né? Tem a carreta MetroLite aí em frente ao c a r i b e E vamos fazer a onda pra galera com Mega de Ossom, viu galera? Vamos nessa, Maninho! J-Som, Ruxo, um abraço pra t a a galera aí, as equipes, os fã-clubes! Beleza, Maninho? Muito obrigado! E a gente vai entrar com a carreta MetroLite, Salamanha pra galera do Mengola, viu? Vamos nessa, Vassil! Do que você queria?、A、Vetron l i e v e t r o n l i Venha fazer parte、uh. desse show! Jogue a mãozinha pra cima e bate na palma da mão! Na palma da mão! Só quem é bem g a l a joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão! Cinco! Quatro! Três! Dois! Eita, que, Eita o que o bagulho doidou, m a n i n o Isso aqui tá solteiro, já, gavozinho, é pra cima, é pra cima, é pra cima!